בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, מכתב קנ"ז. ברוך השם, יום ב', ראש חודש רשוון, תקצה, ברסלב. אהובי בני חביבי, ברוך עושה חדשות בכל עת. ומי שמשים לב יוכל לראות בכל יום ובכל עת חדשות ונפלאות הבורא יתברך שמו. המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי כמה נולדים בכל יום. וכמה דברים נפלאים נתחדשים בכל יום. קצתם אנו רואים בעינינו, והרבה נעלמים מאיתנו, והרבה נעשים בעיירות אחרות. והשם ידבח עושה נפלאות גדולות לבדו בכל עת, והכל למען שמו ידבח, לגלות שמו ואלוקותו לכל באי עולם, למען ספר שמו בכל הארץ. מה אמר לך, בני חביבי, ידיד נפשי ולבבי? כל מה שעבר בחודש הזה לפי מיעוט תפיסת דעתנו, כי היה ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, וארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות וסוכות, וראשן הרבה ושמיני הצרת ושמחת תורה, והימים שאחריהם, כי הוא ירח האיתנים, שאיתן וחזק במצוות הרבה. וזהו בכלל ישראל עם קדוש. אבל מה שנעשה אצל כל אחד, בפרט אצלנו, בחודש הקדוש והנורא הזה, אי אפשר לשער ולבער. ותראה לדבר הרבה עם אוסר כתב זה, רבי נחמן אורו יאיר, אפשר יספר לך מעט, כפי תפיסת דעתנו, את כל החסדים והנפלאות שעשה השם מטבח עמנו בימים אלו. איך בכל פעם נדמה שעכשיו אי אפשר לשמוח ולא לדבר שום דיבור כלל, בפרט מגודל המחלוקת והרע שהיו בימים אלה שרצו לבלבל אותנו מאוד. ואף על פי כן חסדו גבר עלינו ואמת השם לעולם. וזכינו לדבר הרבה נפלאות, חידושי תורה, המכהים נפשות לנצח. וגם שמחנו ורקדנו הרבה בעזרת השם מטבח יותר משאר שנים. וחדבת השם היא מעוזנו, עד אשר היום עשה השם נפלאות עמנו שזכיתי מחדש להעתיק תפילה חדשה כאשר תראה בעיניך. כי אני שולחה אליך על ידי מוסרי כתב זה. יראו עיניך ויתעורר לבך ותגל נפשך. עמוד ויתבונן נפלאות השם. כי הלא זה כמה ימים ושנים אשר לא זכינו לתפילה חדשה. והרבה יש לכם חלק בזה, מה שזכיתם שיהיה לכם חלק בסוכה החדשה שישבתי בה בסוכות הזה בחסדו הגדול. ואשר תשמע קצת עם מוסרי כתב זה נפלאות על עניין סוכה חדשה, שצריכה הסוכה להיות חדשה, כי סוכה ישנה יש פוסלים, וזה מבחינת תפילה חדשה. אבל הכל נתחדש בשנה הזאת די שזכיתי לסוכה חדשה. ברוך השם אשר אתכם להיות לכם חלק בזה. והעיקר הוא חלקך העולה על כולם. ואתה תקבל ברכת מזל טוב. יהי רצון שתהיה בתך הנולדת לך למזל טוב ולברכה ולששון ולשמחה. ותהיה אישה יראת השם שיצאו ממנה דורות טובים וכשרים. שיגדלו שמו יתברך וירבו תורה ותפילה בישראל. ויתפשט הדרך הקדוש החדש לעשרות מהתורות תפילות. שהידי זה יתקרבו כל ישראל אליו ידבח. וחוץ מזה הכל הבל. כמו שכתוב שקר אכן לבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל, שזה נאמר על התפילה כידוע. בעיקר כשעושים מהתורה תפילה. והרבה יש בזה לדבר. אך מי ייתן שנזכה לקיים זאת ולספר המעשיות שעברו בעתים הללו עד היום. סגבו מדעתנו. אך מרחוק יוכל כל חד כפו דמשא בליבה לראות ולהבין מזה גדולת הבוראי דבח וגדולת עסקינו וכולי. אשרינו אשרינו שאנחנו הם הנקראים על שם רבנו הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה. יותר מזה אין פנאי להעריך, וגם האיגרת הזאת היא מנפלאותיו וחסדיו ידבח. והשם ידבח יחזק לבבך וישמח נפשך, ותזכה ללך בדרכיו הקדושים באמת. ורגליך יתחזקו ותהיה בכלל וקובע השם יחליפו כוח וכולי, ילכו ולא ייעפו ירוצו לעבודת השם ולא ייגעו. דברי אביך המצפה לישועה בכל עת, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה לכל אחד ואחד. גם להם נאמרו כל הדברים האלה, וראוי להראות להם האיגרת הזאת עם התפילה החדשה. השם יתבחח יעזרנו להוסיף עוד תפילות חדשות בכלליות, וכל אחד בעצמו עד ישקיף ויראה השם משמיים ויזקנו לשוב אליו יתברך באמת לנצח. קנ"ח ברוך השם, יום ד' נוח תקצה אל ברסלב. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתיים קולמוס, זמן מנך הגיע. ואקבל מוסגר פה עוד שני תפילות, ובוודאי יחיו נפשך, כי כולם מוכרחים לך. ומדברי מענייניו להינצל מחולי הקדח התחמנה לצלן, ולבלי לאכול הרבה ולזכות לדעת שלם. וכן התפילה השנייה להרבות בצדקה ולזכות לעניים הגונים. כדי שיתקן על ידי זה, וכל זה מוכרח לך. והדעתי כי מחשבותיך משתוקקים לתיקונים אלה. השם ידבח יזכה לזכות להם מהרה. הוא רואה ויאבד עד כמה גדול כוח הרצון. כי כל התפילות שנתחדשו עתה, כולם מאת השם יצאו בדרכי נפלאותיו הנוראים. וכולם לא נעשו ונתחדשו, כי אם על ידי הרצונות טובים וכיסופים טובים שלכם. עוד יש תקווה שנזכה כולנו לפעול כל מה שאנו מקווים ומבקשים בתפילתנו, כי גדול השם וכו' ולגדולתו אין חקר. והיום פנה מאוד ואי אפשר להאריך כלל. השם ידבר חזקני להתפלל ממך בכוונה בכוח תפילות אלו. דברי אביך המצפה לראותך בחיים ושלום ושמחה, נתן מברסלב. קנ"ט אור ליום ו שבת קודש נח תקצה ברסלב אהובי, בן אחותי, חביבי וידידי הרבני מורנו, הרב יצחק אייזיק יאיר. הנה אתה, אחר חצות לילה, שלח השם בדעתי לכתוב לך. אמרתי, לא אתעצל ואכתוב לך תכף. ובאמת, איני יודע מה אכתוב לך. כי צער לי עליך, בן אחותי, אשר גידלתיך. וכוונתי היה לגדל אותך לגדולה נצחית, לזכותך לחיי עד. אשר אחלה זה הייתה כל מגמתי מן היום אשר באת בצל קורתי. ואתה, איך נתרחקת ממני כל כך? ואתה מדחה עצמך מיום אל יום? ומי יודע מה יולד יום? והנה זה סמוך בשבוע זאת שלחתי לבני שיחיה שלושה תפילות מחדש. פקח עיניך ולבך והוות בהם בעין האמת ובתמימות. ותוכל להבין אמיתת דרכנו. ואיך יעלה על הדעת שאצטרך לחזק אותך באמונה בעניין עסקנו הקדוש והנורא והנשגב מאוד? כאשר שמעתי מפיך בעצמך שעיקר המניעה שלא נשאת על ראש השנה, ומחמת חסרון אמונה. הייאמן כי יסופר שאחרי כל הדיבורים ששמעת מפי, ואחרי כל מה שראית בספריו הקדושים, ואחרי שכבר נתעוררת בעצמך כמה פעמים בכמה נקודות טובות בנעוריך, עדיין תהיה פוסח על שני הסעיפים חס ושלום? עתה, בני ותלמידי, ישב דעתך היטב היטב, כי לא דבר ריק הוא ממך, כי הוא חייך. ואין הפנאי מסכים להעריך, ודי בהערה זאת. וזרז עצמך לבוא על שבת קודש בזריזות, אולי, אולי נוכל לדבר מנקודה שבלב, באופן שאוכל לעורריך מחדש. אך איך שיהיה, בוודאי יהיה לך לטובה אמיתית ונצחית כל רגע ורגע שתהיה פה. וכל דיבור ודיבור שתשמע מאיתנו, הוא לעורר לבבות בני ישראל, להדריכם בדרך אשר דרכו באבותינו מעולם. כל עסק זה, אין נמצא בעולם עתה, כי אם אצלנו בעזרת השם נדבך. אשר הוריש לנו אדוננו מורנו ורבנו הנורא והנשגב, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואם האמת מושלך ארצה עתה, ואסור לגלות דיבורים כאלה למי שלבו חלוק מזה, שלא יחלוק יותר חס ושלום, אך אף על פי האמת הוא כן. כי האמת הוא אחד, ושפת אמת היא כאן לעד. ושים לבך היטב לדברי, וישב דעתך היטב היטב. ואני את נפשי הצלתי לעוררך עתה, ואתה הטוב בעיניך עשה. ובעל הרחמים יוליכיך בדרך הישר, וישיבך בכל עת אל נקודת האמת לאמיתו, למען לא תגל עריק וכו'. חוס וחמול עליך, ותלך על ידיך ורגליך להתאחז בכנפינו, למען תהיה תקווה לאחריתך, והייתה לשלל נפשך. דברי דודך הכותב מלב הנפש, המייעץ לך לטובתך הנצחית, לך ולזערך ולזערך זערך לדורות עולם לנצח, נתן מברסלב. הקולמוס אלך קיבלתי והתחלתי לכתוב עמה. ואם אינה טובה לפניי, אף על פי כן היא נצרכה לי מאוד, ויש לה חלק בכתיבת האיגרת הזאת שהתחלתי לכתוב עמה. וקיימתי והיא מקהה הברזל, והוא לא פנים קלקל וחיילים יגבר וכולי. ואין בפירוש רש"י, ותבין היטב. בפרט שהוא קולמוס אל ברזל, שים לבך היטב איך אנו מוצאים בכל דבר בתורה להתעורר להשם מטבח על ידי כל הדברים שבעולם. ושלום רב לאהובי, ידידי כנפשי, הרבני וכולי, מורנו הרב שמשון נורו יאיר. מתדברי בלבבים, בן אחותי הנ"ל, זכור זכרתי בך אהובי חביבי, אוהב דבק מאח, בני ואחי. תעצור במילים לא יכולתי מלהזכירך גם אתה. עד מתי אצל תשכב וכולי, מתי תקום ותחדש ימיך? להתקרב אלינו כבראשונה ביתר שאת ויתר עוז. והלא לפניך כל מחמדי אוצרותינו הקדושים, הגנוזים בספריו הקדושים. וכל מה שנתחדש אצלנו בכל יום אין לשער, כי הוא נחל נובע, הנובע בכל יום ובכל עת ובכל שעה. והלא למראה עיניך ספר ליקוטי עצות עד, כאן חסר קצת. מתחדש עתה. וגם בסמוך שלחתי תפילות חדשות, וגם הישנות כבר היית. והלא ידעתי כי אתה חזק באמונה בעזרת השם נדבך, והאמת מתנוצץ קצת בדעתך. ואם אמנם יש עדיין חיפויים והסתרות ומניות הרבה, אבל באמת לפי התנוצצות מעט האמת שבלבך, ראוי לך לדלג על ההרים, לרוץ אל מקור האמת כזה. ואם היה מעבר לים, היה ראוי לך לעבור בשבילו. מכל שכן וכל שכן, וכמו שכתוב, כי לא רחוק ממך הדרך. והנה ביטני מלא מילין, אך קצרה יריעה ואין הזמן מספיק. כי קדושת שבת קודש ממשמש לבוא, וצריכים לחשוב בכל עת על יום שכולו שבת. ובשביל זה כתבתי לכם כל דברי אלה, אבל אי אפשר לבלות הזמן עמכם לבד. ואם תרצו, די בזה. כי אוזניים כריתי לכם, ואתם הטוב עשו. ובחרתם בחיים למען תחיו אתם וזהרכם וכולי, נתן הנ"ל. קס בעזרת השם ידבח יום א', לך לך, תקצה ברסלב. הרבי בני חביבי, קיבלתי מכתבך עתה עם השלושה תפילות. ואין להעריך עתה, כי בין היום ומחר תהיה פה עם ירצה השם. רבי איזיק אחותי היה פה על שבת קודש, ומאת השם הייתה שהכנתי בלילה הקודם מכתב אליו כאשר אספר לך. ואגב, כתבתי גם לרבי שמשון, על כן תראה לקבל האיגרת מרבי אייזיק ולמוסרו לרבי שמשון לקרות. ואחר כך תחזירהו לרבי אייזיק לגונזו, כי כך דיברתי שעגנו זו איגרת אצלו, מידידי רבי נפתלי, נורא יאיר. <coughs> מידידינו רבי נפתלי נורא יאיר הגיעה לי בשעה הזאת איגרת מאומן לבאר לו היטב עניין המחלוקת, מהיכן נצמח. וכבר כתבתי לו, תכף אחר יום טוב. אך עתה הוא מבקש גם כן לבאר לו היטב. וכתבתי לו שהמחלוקת נצמח מחטא אדם הראשון ומחטאינו בעוונותינו הרבים. והשם יטבח ירחם ושיתהפך הכל לטובה. גם רבי נפתלי ואנשי שלומנו מבקשים להודיעם משלומך ובריאותך הטוב, והנני מוכן להשיבה מיד, ומחמת זה אין פנאי להרחיב הדיבור לך עתה. והשם יחזק לבבך בתורה ותפילה ומעשים טובים לאורך ימים ושנים טובים, דברי אביך המצפה לראותך בשמחה, נתן מברסלב. אמר המעתיק להיות מודע לדורות כי בזאת השנה הייתה מחלוקת גדולה עד למאוד, והתחילה מבין כסל לעשור ונמשכה כל השנה, וגם בשנת תקצב, גם כן לא נשקעת המחלוקת, כאשר יבינה מעיין מהמכתבים דלהלן עד שנת תקצח, שמתו במיתה מגונה ומיתה משונה בעלי לשון הרע וחילוט, אשר דרכו לשונם לראות במסתרים תם. וביניהם היה נגיד משה מכפר שרוורץ. אשר שילם רע תחת טובה, שהיה במנה אותו עני גדול ועקר מבנים, אך היה שוקד על דל דלתי אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה. לעורר רחמים אצלו לעזור לו, וריחם עליו הוא זיכרונו לברכה, והבטיח לו שיהיה עשיר גדול ושיהיה לו בנים קיימים, וכך היה. ויש בזה הרבה לספר, עד אשר קצרה היריעה לזה. ואחר זמן כביר, אחר פטירתו של אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה, נעשה לו טינה בלב עד אשר נהפך לאויב ורודף. ונכד אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, הרבני המפורסם מורנו הרב אברהם דב בן עדל זכרונו לברכה, היה חתנו, וגרשו מחמת המחלוקת, ויש בזה הרבה לספר, בכללו של דבר ששילם רע תחת טובה ונפח לרודף, ורדף למורנו ורבנו רבי נתן זכרונו לברכה כל שנת תקצ"ה צ"ו צ"ז צ"ח, וגרע בו אויבים לקחת אותו לתפיסה. ואחר כך גירשו מביתו מברסלב לנמרוב, וגם שם גירה בו בכמה פעמים אויבים. עד שבשנת תקצח קודם שבועות, היה מורנו רבי נתן מברסלב לחשוב עצה עם אוהביו איך לחזור לביתו, לביתו לברסלב. מחמת ששם בנמרוב לא היה לו דירה, והוכרח להישב בשכנות, שכירות. ועוד כמה איסורים שהיה לו שם, ונודע למשה הנ"ל שמורנו רבי נתן רוצה לחזור לביתו. ואז עמד באמצע הרחוב ואמר קהאי לישנה. הוא רוצה כבר לחזור ולהיכנס כאן, נו נו, כל זמן שאני חי לא יגור כאן. כל מה שאני צריך לעשות זה רק לגשת למושל. כי אומר ואמסור אותו. וכך אבה, והלך מהרחוב לאדון הנעל. היה שם יהודי אחד שציווה שילך לחוץ. והלך האיש הנעל לחוץ, ושמע שהוא מדבר ממורנו אבי נתן עם האדון הנעל. וחרף עין נפל לארץ חלשות ונגבה ונעשה רעש גדול. והאדון הנעל ברח לחוץ וצעק צעקה גדולה. כי לא יכול לחיות, להחיות אותו, ושפכו הלוויין שרף עם בסמים טובים וערכות טובים, אך לא הועיל. וצעק האדון ענה לקח איזה עגלה לא הולכו לביתו, ולא היה לשעה שום עגלה, ולקחו עגלה גדולה שמוליכים עם הזבל ורפש מהרחוב ומהסוסים, ושכבו אותו על העגלה, והאיש ענה על ועוד כמה נוכרים מוליכו אותו לביתו, ועשה שם רעש גדול עד למאוד מאוד. כי זה מקודם לערך חצי שעה ראו אותו בריא כאולם בכל כוחותיו, ועכשיו הוא מת. אך לא הועיל להם רעשם, ושכב כך בלא לשון לערך מעת לעת, רק היכה מבטנו זהה וכו', ואחר כך נגבה לגמרי. ואז התחרטו כמה וכמה שונאים ואויבים, והם התהפכו לא... לאוהבים, והם בעצמם טרחו להביאו לביתו לברסלב. וכך היה שבשנת הקצת בין יום הכיפור סוכות, יצא מנמרוב לברסלב, ואז נשקת המחלוקת, רבת צררונו מנעורינו, גם לא יכלו לנו. והשם לא יעזבנו ויש תואתו ויראותו אשר הוא עוסק להכניס בנו לירה מלפניו יתברך אדון קול לא יכבה לעולם. כאשר אמר זיכרונו לברכה בזה הלשון. האש שלי תוקעת עד ביאת משיח. הודעתי כל זה בכדי שיבינה מעיין היטב במכתבים דלהלן ויישאר קיים באמת. קס"א יום ב' חיי שרה תקס"א ברסלב שלום רב לאהובי, בני מורן, הרב יצחק נויר, מכתבך קיבלתי בזאת השעה, גם ביום א', והחייתני בדבריך, במה שכתבת מעניין האירחות אפיים. ברוך השם אשר עד כה עזרנו שדבריו הנוראים, זיכרונו לברכה, מתחילים להתנוצץ לעשות רשימה ופעולה טובה בלבבך. אם אמנם עדיין הוא במיעוט ובצמצום מאוד, עם כל זה, הגדלתי השמחה ששלחתי, ששלח לי מכתבו, שהרב דיבר שם דיבורים נגדנו. ובפרט על הקלויז הקדוש שלנו, שלא היה ראוי לו לעומרם. ומחמת זה הוא חפץ מאוד שאבוא לשם, אף על פי שהוא עלי לטרוח גדול עתה לנסוע בעת הזאת, אני מוכרח לנסוע. והשם יתברך ירחם עלי וינחנו במעגלי צדק למען שמו, ויוליכני בדרך האמיתי בכל תנועה ותנועה, ונזכה לפעול שם כל מה שאנו צריכים לטובה נצחית. וגם בזה העולם ירחיב לנו וחסדו הגדול יתברך ויראו שונאינו ויבוש וכו'. יתר מזה אין פנאי להעריך אתה והשם יוליכני לשלום. דברי אביך, נתן מברסלב. ולכל אנשי שלומנו שלום רב, תהילה לקהל, רקדנו הרבה בשבת העבר. וגם אני רקדתי קצת בעזרת השם מטבח. ודיברנו מהתורה ואתם תהיו לי. בעניין שלושה נקודות קדושות שצריכים לקבל מהצדיק וכל אחד מחברו ומיניהו בה. והידי זה מבטלים חרפת לב, שבירת לב, כי שם אהבה וקדושה שורה. אשרי אוזניים שכך שומעות, אשרינו, אשרינו, אשרינו, שזכינו לכל דיבור, מכל שקל, לכל תורה, שעולה עד אין סוף, יורדת עד אין תכלית, ומחיה ומקשר נפשותנו ונפשות כל ישראל לשורשם. מי ימלל גבורות השם ונפלאותיו, חסדיו העצומים, שזכינו בדור העני הזה, אשרינו. קס"ג ברוך ה' אמור ליום ב' וישלח תקצה ברסלב אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי בין מנחה למעריב בבית המדרש, וקריא תיו אז. אומה מאוד, החיית את נפשי בעת הזאת, בפרט עם המכתב מלמברג, גדולים מעשי השם, מאוד עמקו מחשבותיו. ואיתנו אין יודע עד מה. רק אנו חייבים להודות הלהבה על כל הרחבה והרחבה אשר הוא יטבח בהחמיו מרחיב לנו בצער, במעוף צרה וצוקה מכל צד במחלוקת הזה. בביזיונות כאלה, בדחקות פרנסה כזה. והעיקר, בדחקות פרנסת הנפש כזה, אשר אי אפשר להתפלל שום תפילה כראוי וכו'. האם כל זה השם איתנו בכל עת, ועושה נפלאות גדולות לבדו? וגם בכל פעם, מאיר לנו בדעתנו, מראה לנו התנוצצות צמיחת קרן ישועה בכל עת. מאור, מאור, מה אומר ומה אדבר? ועל ידי כל זה יש לנו כוח לצפות לישועה שלמה תמיד, כאשר עד אין ערבות עשה עמנו השם אלוקינו, נפלאותיו ומחשבותיו אלינו וכו'. והנה כבר הודיעך, ידידנו רבי נחמן רו יאיר מטולצ'ין, מעניין ביתי לביתי לשלום, תהילה לקל. וגם תשמע עוד בזה, ותבין נפלאות השם. יתר מזה אין פנאי להעריך עתה, ותראה לשלוח לקולמוסים של ברזל מהרה, ולזכות רב ייחשב. ועדיין אין דעתי צלולה מטלטול הדרך, על כן אקצר ואומר שלום. דברי אביך מעתיר בעדך נתן מברסלב. ולכל אנשי שלומנו שלום ויש הרב, חזקו ויאמץ לבבכם, כי האמת הוא אחד, ואי אפשר לסותרו בשום אופן בעולם. כמו שכתוב, שפת אמת היא כאן לעד, וכו', ואמת השם לעולם. קס"ד זה המכתב אשר שלח מורנו הרב המפורסם לשבח וכו', מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה, להרב מסווארן, בזה השנה, בכדי להשקיט הריב ולהציל נפשו ונפשות הנלווים אליו להצילם מהרדיפות עד הנפש שנדפו אז. אך לא הואיל, כי לא נכנסו הדברים בלבו מחמת ריבוי לשון רע שסיפרו לפניו. לולא השם שהיה לנו בעזרנו, והציל נפשותנו מהרדיפות, ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם וכו'. ברוך השם, אור ליום ה' וישלח תקצה ברסלב. מערחוק אקרא לשלום מן האזוב אשר בקיר לארז אשר בלבנון. הלא <אח> הוא הרב <אח> הקדוש המפורסם, נודע ביהודה ובישראל שמו נרו יאיר, עמוד חזק פטיש חזק איש אלוקים, קדוש שיאמר לו. לא דומיה תהילה כבוד קדושת שמו מורנו הרב משה צבי נרו יאיר. האומנם תמא נהי גדלה שייל זעירה בשלמה דרבה. עם <אח> כל זה, למען גודל השלום, אשר הפליגו זכרונם לברכה בעוצם מעלתו מאוד, ואמרו שהשם נדבך אמר ימחה שמי על המים בשביל לעשות שלום וכו' וכייצא בזה הרבה. אמרתי לצאת מהגבול. ואומנם שליבי הולך אנה ואנה בכתיבת מכתבי זה. כי מי יודע אם יכנסו דברי בליבו הטהור. כי ברית כרותה ללשון הרע עד שאמרו אבותינו זכרונם לברכה שדוד קיבל לשון הרע. אמרתי עלי לעשות את שלי ויהי מה. ערוץ הדברי אלה להציל את נפשי ואת נפשות כשרים התלויים בי. ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוקים לדעת כל אשר בארץ, ויבין כי באמת ובתמים יוצאים דברים אלה מלבי. והנה באמת אין דעתי צלולה לסדר דברי כראוי לגדול הדור כיוצא בו, מגודל המחלוקת והייסורים מכל צד. עפפוני מים עד נפש, אך עצור במילין מי יאכל בעת כזאת. ואם זכרתי ונבהלתי, כי כפי הנשמע במדינתנו, מהדיבורים שיצאו מפי מעלת כבוד תורתו, חיזק ידי בעלי המחלוקת. ורוב בעלי המחלוקת חלק ליבם גם מאדוני רום מעלת כבוד תורתו, כאשר חכם יודע בנפשו. ועתה יזכור נא אדוני מהרבות גואל אדם, ולא ישפך דם נקי בישראל. כי כבר הם שופכים דמנו בביזיונות עצומות אשר לא נשמעו בעולם, ומסכלים באבנים ועיפרו בעפר, ואינם מכסים על נערים וזקנים. לולא השם שזרעת לנו, אזי חיים בלעונו. ועתה ישימנה אדוני אל לבו הטהור, אחרי אשר דרכו הטוב לתווך השלום בישראל, לעשות משפט שלום בין איש לרעהו. וכמה פעמים הוא מוכרח לוותר להחייב בשביל לפשר ביניהם. כי מי כחכם ומי יודע פשר דבר. קל בן בנו של קל וחומר אלף פעמים, כמה וכמה מחויב מי שיש בידו לתווך השלום בעניין מחלוקת עצום כזה. שיש בו חשש סכנות נפשות וחילול השם. <coughs> כי הם הולכים וקוראים הספרים הקדושים שחיבר אדוננו מורנו ורבנו הרב הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה ורומסים אותם ברגליהם וזורקים אותם להשפתות ולמקומות המטונפים הנשמע כזאת או הנראה כמוהו ואינם נותנים מליבם להסתכל בתוך הספר לראות להבין בו אם ראוי לבזותו כל כך ואין שיש תומנו המסתופפים בצילו הקדוש ולומדים ספריו הקדושים אשר כבר נתפשט חיבוריו ברוב ישראל ובקצה תבל מיליהם כי כבר חזרו והדפיסו אותם במדינות הרחוקות כאשר כבר הגיעו לידינו. באותם גודל החציפות של עזי פנים שבדו, המבזים את הספרים כל כך, והם מוכרחים לשתוק ולשום לפיהם מחסום. והחולקים אינם מסתפקים בכל זה, ומוסיפים לפעור פיהם לבלי חוק, עד שמרימים ידיהם על אנשי שלומנו העניים הנרדפים. אזי גם הם אינם יכולים להתאפק ועומדים כנגדם בכל כוחם. כי האנשים מראה נפש אמה. ומחמת שהם נרדפים ביותר עד אשר קשר כוח הסבל, והם מתגברים בכל כוחם ביותר, כמאמר החכם, אין גיבור כמתייאש, וידי זה רבו כמו רבו הקטטות והמריבות בכמה עיירות זה כמה פעמים. <coughs> ועתה, הייתכן להלהיב ולהבהיר חס ושלום יותר אש המחלוקת כזה? הלא זה יודע אדוני בנפשו, שאנחנו חזקים בנקודת האמת. שמן הנמנע להפריד לבבינו חס ושלום ממנו זל ומספריו הקדושים. מאחר שאנו יודעים בנפשנו אמיתת דבריו הקדושים המיוסדים על אדני האמת, כפי אשר קיבלנו מרבותינו זל בש"ס ופוסקים, ובכל ספרי מוסר הקדושים, מהצדיקים הקדושים שהיו אחריהם זכותם יגן עלינו. כאשר אין כל בית ישראל ראו בספריו הקדושים, כל מי שחפץ באמת להביט בין האמת באמיתו. ואיך אפשר להכחיש דברים אמיתיים אשר חורקים כאלה. ואם רבים אינם חפצים להביט בהם, מי יכריח אותם? השומע ישמע והחדל יחדל. אחרי חותר להצית האש חס ושלום בבוער זה כמה שנים. וזה ידוע המפורסם שאני, העני והאביון, כבר השלכתי נפשי מנגד, ומסרתי נפשי גופי וממוני בשביל האמת. והשם אלוקים, אמת, יודע כי דיברתי עם גדולי קדושי ישראל, צדיקי סודי עולם, זכותם הגן עלינו. עם כולם דיברתי הרבה גם אחר שזכיתי להתקרב לאדוננו מורנו ורבינו המובהק הרב הקדוש מוהרן זכר צדיק לברכה וכולם קרבו איתי באהבה רבה ובחיבה יתרה ובפרט הרב הקדוש והנורא מברדיצ'ו וה... ואחריו הרב, הרב הקדוש מיכי מלניק והרב הקדוש מורנו הרב שלום מפרבישטש זכר צדיקים לברכה ושאר גדולי עולם, אצל כולם הייתי מתאבק באפר רגליהם קודם שנתקרבתי אל אדוננו מורנו ורבנו המובהק, זכר צדיק לברכה. ואחר כך, ואהבתם גברה עליי אחר כך ביותר, וחמת שראו שנשתניתי לטובה יותר, לשקוד על דלתי התורה ועבודה בעזרת השם ידבח. וכולם פרסו בשלמה ז"ל על ידי. והנני היום הרבה יותר מחמישים שנה, וכבר עבר עליהם מה שעבר. כל משבריך וגליך עליי עברו. ואני עוסק בספריו הקדושים זה יותר משלושים ושתיים שנה, וכבר זכיתי להדפיסם כמה פעמים עם הסכמות מגדולי ישראל, מחברים ספרים מפורסמים, גאוני עולם, ונתפשטו בכל ישראל, בפרט במדינות ליטא ורייסן ופולין גדול ובארץ ישראל, וכולם משבחים ואומרים שהם דברים נפלאים ואמיתיים, ופותחים שער לכל דופקה בתשובה, ומדריכים את האדם בדרך ישרה. לבד במדינתנו רבו המחלוקת מחמת דברי הבל, שיצא מפי החולק הגדול עליו ז"ל, אשר לבבנו חלק ממנו לגמרי, ואיני רוצה לדבר ממנו. וגם אדוני יודע שלא היה כדאי לחלוק עליו ז"ל. ורק הוא הרבה המחלוקת בישראל, עד אשר אם ירצה אפילו הגדול שבגדולים לתקן המחלוקת, איני יודע אם יש בידו לתקן. כי ידענו שקלקל לדורות עד שיבוא מורה צדק ויגלה אמת. על כל פנים אין להרבות לה המחלוקת. נא, אדוני אוהב ישראל השוקד על תקנתם. ימחול לי אם יצא מתחת יד קולמוסי איזה דיבור נגד כבודו הגדול. והדהנני לכף זכות. כי מרוב שיחי וצערי דיברתי עד הנה מכירות הלב בלב נשבה ונתקה ונכאה עד מאוד. כי נפשי נבהלה מאוד מאוד ועתה ה' עד מתי. ידקר יתרוכי גונדנה מה אומר ומה אדבר, מה אצטדק? אלוקים מצא את עווננו, כי צדיק השם אני הרשעתי. אבל אלוקים מבקש את הנרדף, אפילו צדיק רודף וכולי. בפרט כי בעניין המחלוקת עלינו לא צדקו דבריהם כלל. כי גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדוננו מורנו ורבנו ז"ל, מדריך אותנו בדרך הישר בספריו הקדושים, בדרך אשר דרכו באבותינו מעולם. ועתה אשת חווה ואיכרע, ואח ויקידה כמדמר, אלפים פעמים, שישים ליבו הטוב אל כל דברי הנאמרים באמת וצדק, ואל ישליך דברי אחרי גבו. ואנה השית עלי חטאת, אם יצא דבר נגד כבודו חס ושלום. כי לא במרד ובמעל דיברתי חס ושלום, רק מגודל הצער והרדיפות שלנו עד הנפש. ואין אדם נתפס על צערו. ואל ישמע לכל מלחשים בעלי לשון הרע. יאחז צדיק דרכו הטוב אשר מקבר להציל השוק מיד עושקו כוח ולתווך השלום בישראל. הוא בוחן לבבות, והוא יודע שרצוני חזק מאוד לבוא באוהל ביתו הקדוש, ולדבר עם מעלת כבוד תורתו פנים אל פנים ולפרש שיחתי לפניו. אך גב עטורה בני האביון ובן רום כבודו, כי יקיפוהו חבילי טרדות מכל צד, עד אשר אין הפנאי בידו לעסוק לדבר עם עיקרי. כי לפרש שיחתי לפניו ולהציל את נפשי הייתי צריך שידבר ימי ממעלת כבוד תורתו כמה ימים וכמה שעות בכל יום. וזה דבר שאי אפשר מריבוי תרדותיו במי לדשמיא ומי לדציבוע. וגם אני בעוני אי אפשר לי להתמהמה שם הרבה, מחמת שבאים לשם הרבה אנשים אשר חורקים שינם עליי, אשר אי אפשר לי להיוועד עמהם יחד, בפרט ימים הרבה, כאשר אדוני יבין בחוכמתו הזך. ובאמת מחמת זה נמנעתי לבוא אל עבד הנה. ובפרט עתה שאי אפשר לי לעבור מביתי למקום קדושתו, מחמת שיראתי מהחולקים, ובפרט מהעזי פנים שביניהם, אשר דמי יותר ביניהם וכולי. הן על כל אלה גברה המחיצה המפסקת ביני ובין כבודו הרמה, וגם על המכתב הזה נסתפקתי עם לשולחו למעלת כבוד תורתו. אך לא יכולתי להתאפק, ואני מוסר דעתי ולבבי להשם יתברך בכל תנועותיי, וכרצונו אעשה. ואם אמנם ביטני מלא מילים, אמרתי לקצר שלא אטריח הצדיק בתיבות רבה. ושלמה יגדלנה כנפשו ונפש הסקופה הנדרסת, פורס כפיו ומבקש שלום ואמת, נתן בן מורנו הרב נפתלי הירץ מברסלב.